А я називала мамою Лесею. Гарне ім'я схвалив Яків. Тепер думав, що він такий щасливий, бо, якби не та підслухана розмова, то чи викаркався. це й відпустила б чорна бабушенція. А ввечері познайомився з новим своїм онуком. Богданком. Хлопець був веселий і, видно, трохи шалапутний. Воночка Тетянка вчилась на першому курсі університету Добре було Якову того вечора Затишно мені було з вами Я враз почув тихі жіночі слова Той похід на могилки Цвинтар, кладовище Яків робив кожнісінького року за два тижні до року нового. І тепер мусив зробити. Хоч Ольга попередила. Я сама навідуєся і к'яти положу все як годиться. Ні, захитав Яків головою, і не проси. Я мушу, ти ж знаєш. Ольга те й знала, як і те, що є моменти, в яких батька не перепреш. Хоч Учкілля на голові таши, хоч до двірка прив'язуй. Добре вже згодились. Завтра Гандрій, так звали Нового зятя, одвезе вас на могилки своєю машиною. А самі ж не здумайте ні ногою, бо присяй бо, тоді до вас нігди не вступлю, хоч би й умирали. І не обмию, і не заплачу, як будете такі вредні. Яків заспокою, що ж датиме машину поїде, як той пан, в якого новий пан. А в нього ще ліпше, зять новий. Він тепер-ка як Олька сказала, на особеному контролі. Після того, як зновика категорично відмовився йти жити до дочки, Олька і плакала, і об била, і до Вікторії руки простягала, шукаючи підтримки. Йому таки сунули телефона, того, що мона з собою носити. Показали, як ним користуватися. На номер поставлений. Вікторії. Ото, таточку, натискуєте на оту кнопочку із зеленою трубочкою на кнопочці. Отако. І ще раз натискуєте. І ваша лічна докторка на проводі. Також кожля не каверзуйте. Не ждіть, ледь що заболить, заколе, дзвоніть безпримінно. А як засвербить мона, не витерпів'яків. Тату. Ольга гукнула, а Вікторія посміхнулася. Бо як десь засвербить у такому місці, що я й рукою не дотягнусь, то прийдеш і почухаєш, сердито сказав Яків. Ой тату, вам би вже шуточки. Ольга сказала і до сестри. У такої ціле життя мучуся, а за вредність молока ніхто не дає і до пенсії не доплачує. Хай там слово дав, А мусив, як і впіти сам на могилки, Як завжди. Як рік і два, і десять тому, Мусив, І постояти сам. К'яти, к'ятами, Їх той Олька з гандрієм, Чиї вікою привезуть, А він душу свою принести мусить, Доки що вона є Доки як-не-як, -як, а не вилетіла Хай може і на вітряхи летається На гідній ниточці тримається Бо без тих отвідин І душа одірватись може Тільки би витримати Вгамувати серце Мобілку таки взяв Положив у кишеню свого старого кожуха, Що колись заробітків у Сибірі привіз. Валінки взув, Бо ж із позавчорашнього дня нарешті підморозило, А вчора й сніг випав. Йшов, спираючись на костуре. Вдихав морозне повітря. Ще може ноги переставляти, хоч і з трудом, то й добре. Йде. Він ішов, а разом з ним волочився спомин. Той із грудня 47-го. Він вернувся того вечора додому пізно, вже за північ. На під'їзді до хати не здивувався, що світло у вікну блимає. Бо пугасову запалювали вночі доволі часто, коли будив своїм плечем маленький Артемко. Зося та взагалі, ледь запхинькає довгожданий синок, на ноги зривалась. Того дня возив маму на гуменці до її сестри, тітки Репини. Тітка тяжко хорувала, казала, що при смерті, хоче побачити сестру, а ще найменшу свою гонученьку, котру дико раз на хрестинах і бачила. Олька застребала, заплескала в долоньки, довідавшись про мандрівку. На санях, крізь засніжений ліс, де й вовка чи лисичку можна побачити. Зося менша і Уляся тож хотіли їхати, але їм треба було йти до школи. Тут Яким навіть посперечався із Зосею-старшою. І він погоджувався взяти обох чи хоча б одну стонюк, крім кроме Ольки. Тож Улясю, як меншеньку, із Олюкою, то вже Зоська так називала, було б веселіш. Але Зоська мама заартачилась. І так перед Тимо тиждень викашлювали, до школи не йшли. А ти ще хоч заново простудити». Мав як і в підозру, діло не тільки в тому, що слабіли обоє дівок невдовзі перед тим. Зоська його, відколи дівчатка пішли до школи й обоє вчилися чики-чики, навідмінно, загорілася бажанням зробити в майбутньому з них неабияких людей.